Молодих ведуть до хати. Їх обводять тричі навколо стола, тим самим способом, як ми вже описували, садовлять на посад і після того частують їх горілкою, а всі присутні сідають до столу обідати. Тільки молоді не беруть у цьому обіді участи. І так само, як і на заручинах, вони їдять окремо, в іншій кімнаті – в Галичині, наприклад, молоді їдять кашу на молодці, що її мусить зварити сама мати. З помір численних пісень, що їх співають за обідом, є одна, в якій, між іншим, говориться, що приготовано два голуби на обід для самих молодих. Явна річ, що це було колись ритуальною стравою, яка стосується, мабуть, до стародавньої жертви – Наприкінці обіду дівочий хор нагадує поїздові молодого, що він марно чекає тут і не вертається до хати свого пана, бо ж молода ще не належить йому. «Та чого бояре сидите? Чом та до домоньку не йдете? Та ще дівчина не вийшла наша. Ще ж ви її та не візьмете? Хоч засватана і повінчана, ще ж ви її та не візьмете?» Запис Чубинського Після цієї пісні, що дуже добре характеризує другорядну ролю релігійного обряду в шлюбі на Україні Молодий відходить з усім своїм товариством Щоб повернутися у та взяти тоді з собою назавше свою молоду жінку Розділ сьомий Весілля, набор та відхід дружини молодого, перейма, озброєна оборона хати молодої, пересправи, замирення, об'єднання святих вогнів двох родин, продаж молодої братами, посад, ритуальний поцілунок. Це те, про що ми досі говорили, тільки прелюдія до справжнього шлюбного обряду, до весілля, найважливішої частини цілого шлюбного ритуалу, не тільки своєю ідеєю, але й розвитком та архаїчними рисами, які її характеризують. Весілля починається з організації поїзда молодого що має йти до хати молодої та привезти її до хати її майбутнього чоловіка. Починають з обіду в молодого, що мусить бути досить пізнім, бо скінчити його треба, як западе ніч. Час, коли в старовину, звичайно, починали виряджатись у небезпечний похід. Спершу наподоблюють вербунок війська, потрібного для задуманої справи. На голос музик всі гості сходяться у дворі, коло хати молодого. І молодий в супроводі старшого боярина виходить до них. Вітає тричі своє товариство і вказує старшому бояринові тих парубків, яких він хотів би мати в своєму поїзді. Боярин підходить до тих, що їх вказав йому князь. На цілий час шлюбного святкування молодого звуть Князем. Ще з більшим правом має він цю назву на самому весіллі. Боярин здіймає з парубків шапки та несе їх до хати, де старша сважка пришиває до кожної шапки значки, чи то з почечків барвінку, чи з червоної стрічки. До шапки старшого боярина вона пришиває трохи більший значок і пускає йому трохи довші кінці стрічки, щоб він був помітніший. Коли значки пришиті, старший боярин бере шапки назад і вертає їх власникам, вбраним боярами. Роздавши оздоби боярам, дають такі самі світилкам. Дівчата, що беруть участь у поїзді молодого. Старша світилка нестиме меча. Під дружим, старостам, музикам, сважкам і нарешті візникові, що має правити кіньми. Молодий чи князь?